lakini yeye hajasema kwa uongozi na kwa taratibu za sara siwezi kuongea afya za wafanyakazi katika gombo vya basi. Mwenye wake au au mkataba wetu na yeye aone ruhusa mimi kuongelea afya zake. Kwa hiyo siwezi na sikifika kwamba siwezi kuongea kwa chochote. Kuna kesi kibaya kwa mtu kutumia gari lotolewa na dhamini lakini naomba nisiongeleze zaji undani na masuala yanayohusu tumishi kwa sababu na uongozi. Sasa la kwamba amekaliwaweza amesema hajasema ha, siwezi kujua lakini mimi siwezi kuvunja gwara na hiyo kuna mtaka wake. Ni wote ni nzuri klabu inayoangalia wachezaji wake na vile na wafanyakazi wake kama klabu ya Yanga. Kwa hiyo leo maraachana kwamba swala hii wakati tofauti ni maneno ambayo yana grounds. wakati nyingine unapokuwa katika kelele za mafanikio lazima kuna watu atakayokueka chini lakini akwambia kocha ana hali nzuri, kocha ana faida na ndio maana anaweza kufanya vizuri. Sio mafanikio kwa hiyo lazima kwa namna mmoja au nyingine kuna ambao hawapenda mambo yaende kama yanavyokwenda lakini mimi naamini coach ya saint ana commitment nzuri na timu anafanya kazi nzuri ambayo tunafurahia na tunakwenda vizuri sana mkataba wake na kila kitu kitakwenda kama tulivyokubaliana kwa kila hurusi na kwa kila koma ya mkataba wake